Таємний агент Порча і козак Морозенко. Розділ перший. Терентій у лісовій школі. Страшна несподіванка. Весною у лісовій школі почалися заняття. Зібралися у перший день учні на великій галявині біля школи. І раптом бачать у них незвичайний новачок – сонячний зайчик Терентій. Сонячним ранцем за плечима у картузику все як слід. Ой, який гарненький! скрикнула рисиня раїска м'яо, і лісові дівчатка білочка Вірочка виверчук свинка Хрюша Кабанюк, козеня Зіна Бабешка, Лисеня Соня Лось. Одразу обступили теренті і почали радісно ойкати та айкати. А от ліси, шкільні, забіяки, Вовчик, Вовченко та Рудик Клесивенка радості не виявили. Мало нам зайчика косів уханя було. Так ще й з сонячною підкинули, пхикнув вовчик. Точно, підтакнув Рудик. Як відомо, вовчилися лисячий рід заячого не полюбляє, а тут якуся Вухань та Колько Калючка почали розказувати про свої пригоди із сонячним вовком Вовилом. Як начальник канцелярії нічних кошмарів, пан Морок, Бабаяга та її молодший брат Бабай дістали у снігової королеви. Чорне дзеркальце злого троля, що віддзеркалювало сонячного вовка, який почав ганятися за сонячним зайчиком і не давав йому робити добрі справи. Навіть Кося Вухань, глянувши у чорне дзеркальце, став злим і агресивним. І тільки після того, як Колько Колючка дістав у країні сонячних зайчиків чарівне біле дзеркальце, злі чари вдалося подолати. Косю знову зробити добре, а сонячного вовка прогнати. Тоді той вирішив Терентій теж вступити до лісової школи, щоб набратися знань і уникнути таких прикрих проколів, як і сонячним вовком, про існування якого він і гадки не мав. Це було восени, а взимку у Косі Калька була ще одна пригода. Колько захотів зустріти Новий рік, побачити живого Діда Мороза, «Живу Снігуроньку». Але у в'їжачків, як відомо, зимова сплячка, тож Колько попросив свого друга Косю, щоб той розбудив його перед Новим Роком. Кося збудив Колька, і в них почалися неймовірні пригоди, в яких брали участь загадковий Яшка, маленький Барабашка, а також дружина Діда Мороза, Баба Морозиха, їхні онуки Снігуронька і Дюдя. «Брехня!» – сказав Вовчик Вовченка. «А вже ж!» – підхопив Рудик Лисевенка. «Ніякої баби Морозихи нема!» – категорично заявив Вовчик. «Ніколи не чув про таку!» «І я не чув!» – підтакнув Рудик. «Про Діда Мороза чув багато, і про Снігуреньку чув, а про дружину Діда Мороза – ні!» «Нема! Нема баби Морозихи! Нема й не було!» – відрізав Вовчик. «А чого ви це так категорично?» – вигукнула Раїз Камняв. Якщо ви не знаєте, це ще не знаєте, що її немає. Бибе безперечно, підхопила зіна Бебешка. Як це може бути онука Снігуренька, як нема бабусі? У нежинатих дідусів онуків не буває. А хіба бабусі народжують онуків? пхикнув вовчик вовченка Бабусі спершу дітей народжують, а вже діти онуків. Правильно, правильно. Підхопив Рудик Лисовенка. Якщо ви вже оженили Діда Мороза на бабі Морозисі, то давайте і дітей їхніх, батьків Снігуреньки. Де вони, батьки? Як їх звуть? Кося Вухань і Колько Колючка розгублено перезиралися. Ага, не знаєте, не знаєте? Радісно заверещали Вовчик Рудик. Ото й не брещить, не брещить. Питання про батьків Снігуреньки... Дітей Діда Мороза та Баби Морозихи Зависали у повітрі Та незабаром Під час великої перерви Сталася подія настільки Несподівана і страшна Що про сімейні справи Діда Мороза І Снігуреньки довелося забути Розділ другий Що ж сталося? На великій перерві Лісові школярики завжди снідали Але сьогодні Шкільний буфет був зачинений за дверимись чувся розпачливий голос буфетчиці, страусихи Еми Еммануїловне. «О господі, лишенька, що ж це таке?» «Стривайте, стривайте», – бубанів директор Бормила Михайлович. «Я ж сам зранку бачив, що все було свіже, знімав пробу». «А вже ж, свіжісіньке! А тепер гляньте, все поцвіло, погнило, зіпсувалося, що ж робити?» «Що робити?» – відкалася буфетчиця Страусиха. «Нічого, нічого!» – заспокоїв Емму Еммануїлівну директор. «Зараз я їм все поясню». Двері буфету відчинилися, і вийшов Бурмило Михайлович, а за ним, похиливши голову, Емма Еммануїлівна. «Дорогі дітки!» – звернувся директор до лісових школяриків. «На жаль, ми не зможемо вас сьогодні нагодувати». Вибачте, будь ласка, всі продукти несподівано зіпсувалися. Доведеться вже вам поїсти вдома. Але й вдома лісовим школярам поїсти не вдалося. Виявилося, що й там усі продукти несподівано зіпсувалися. Причому одразу у всіх мешканців казкового лісу. Всім довелося лягати спати голодними. Ранок із вечора мудріший, заспокоїв Бурмела Михайлович Буфечицю Стравосиху. Рано вранці поїдемо на базар, купимо свіжих продуктів і все буде гаразд. Але й вранці гаразду не вийшло. Коли купляли, продукти були свіжісінькі. Привезли їх до школи, дивляться, а вони вже в дорозі, поцвіли, погнили, зіпсувалися. Емма Еммануїлівна розповідала, що коли везла харчі з базару, то чула чиєсь тихе хихотіння, щось блиснуло. О, ясно, це Терендій, вигукнув Вовчик Вовченка Точно, підхопив Рудик Лисевенка Як його не було То нічого і не гнило Вів далі Вовчик А як він з'явився, бачите, що почалося Точно, підтакнув Рудик Що ж могло так блискати Тільки сонячний зайчик А вже ж Він же наших продуктів не їсть вигукнув Вовчик Він запахом квітів харчується Сам казав Точно Підхопив рудик. Всі вражено подивилися на Терентя. Невже? Та що ви? розгублено прибелькотів сонячний зайчик. Це не він, це не він. Спробували заступитися за терентія кося вухань і калько калючка. Він такий добрий. Він же завжди тільки добро робить. Хай іде від нас, вигукнув Рудик. Гаразд, я піду, сказав сонячний зайчик і зник. Розділ третій. Що було потім? Отже, сонячний зайчик Терентій перестав учитися у лісовій школі. Але становище не змінилося. Їжа так само псувалася щодня. Казковий ліс охопила паніка. Казкові звірі голодували. А вчитель фізкультури Макак Макакович, який харячувався лише за морськими бананами, охляв так, що не міг підвестися з ліжка. Не кажучи вже про те, що проводити уроки та ще й демонструвати спортивні вправи. Як відомо, банани псуються дуже швидко. Вирішили звернутися до Бровка Барбосовича. Бровко Барбосович, який працював колись у міліції пошуковим собакою, після виходу на пенсію відкрив у казковому лісі приватне детективне бюро, Бровко Барбосович. Влаштував засідку біля шкільного льоху, де буфет чи сестра Осиха зберігала харчі. Провів у засідці одну ніч, другу, а на третю. Рівно опівночі, біля погребні з'явилася постать у чорному плащі і капелюсі. «Стій, ні з місця!» – грізно гавкнув Боровков Барбосович. Та незнайомець і не збирався тікати. Він обернув до Боровка Барбосовича своє обличчя у чорній масці тільки маскою було видно і зареготав. Га-га-га! Ага, а що ти можеш мені зробити, жалюгідний собака? Я ж таємний агент, начальник канцелярії нічних кошмарів великого й непереможного пана Морока. Звуть мене Гнилай Псувайлович Порча. Взагалі-то я невидимий, але ніч сьогодні холоднувата, тому я одягнувся. І впіймати мене можна тільки коли я вдягнутий, але ти мене не впіймаєш, не встигнеш. От я роздягаюсь і бувай здоровий. Не встиг Бровко Барбосович і оком змогнути. Як плащ, маска і капелюх впали на землю. Ха-ха-ха, зареготав невидимий Порча. А на що ти псуєш продукти? Вигукнув Бровко Барбосович. У відповідь невидимий таємний ген Порча. Глузливо заспівав. А тому роблю я так, що такий у мене смак Ненавиджу їжу свіжу, а люблю не свіжу їжу. От такий у мене смак, і роблю я так. От такий у мене смак, і тому роблю я так. Бровко Барбосович навіть не намагався затримати порчу, бо, як відомо, невидимих злочинців міліція не затримує. Так Бровко Барбосович і доповів. Казковий ліс був у вічаї. «Як же боротися з таємним агентом пана Морока? Що робити?» «Криміналістика тут безсила, розвів лапами Бровков Барбосович. «Тут треба задіювати сили містичні, фантастичні». «Містичні, фантастичні?» – почухав потилицю Бурмило Михайлович. «А може звернутися до ворожки?» – нерішуче мовила Пантера Яговарівна. Вчителька математики і класна керівничка. Бурмила Михайлович був матеріалістом і боровся із-за бобонами. Але виходу не було. І директор махнув лапою. Ах, звертайтеся, тільки я вам нічого не казав. І пантера Ягорівна побігла до ворожки-кукорожки, пані Зазулі, що, як відомо, кує, кому скільки років жити лишилося. Пані Зазуля сиділа на хвості біля пенька і своїми гачкуватими пальцями тасувала колоду засмальцьованих ворожильних карт. Пані Зазуле, балагально звернулася до неї Пантера Ягорівна, а киньте но карти може, покажуть, хто порятує нас від таємного агента Порчі, до кого звертатися. Та зранку вже кидала, бо сніданку ж не було, зіткнула ворожка. «Випало, що ку-король бубновий начебто знає, а що за ку-король не можу ску сказати. Давайте ще на кавовій гущі поворожу». Зварила пані Зазуля каву. «Виливаємо на чашку, дивимося, рідину зливаємо, гущу залишаємо. О, так це ж Дід Мороз, бачите? От у кого питати треба, у Діда Мороза». Подякувала пантера Ягорівна, пані Зазулі. Побігла розповідати всім про наслідки ворожби. Так-так, задумала вам мова Бурмила Михайлович. А де ж його шукати, того діда Мороза? Весна кінчається, літо починається. Де він тепер? Хто його зна? На півночі він. Рапто вигукнув Кося в ухань. Точно, підхопив колько -Колючка. Нам Снігуренька казала що коли починається весна, вони з Дідом Морозом і Бабою Морозихою перебираються у холодні краї. На північ, пригадав Кося Вухань. Пташки прилітають, а вони навпаки відлітають, докинув Колько Калючка. Та що ж робити? До зими, як вони повернуться, ми всі повмираємо від голоду, вигукнула пантера Ягуарівна. Треба вирушати на північ, не можна чекати». «Але де його там шукати, того діда Мороза?» «Північ велика», – зіткнув Бормила Михайлович. «Поки туди дістанешся, поки розшукаєш, вже й вертатися пізно». І раптом почувся тоненький голосок. «А давайте я пошукаю діда Мороза». Всі обернулися на голосок і побачили сонячного зайчика Терентія, що несподівано з'явився на шкільному ганку. «Ми, сонячні зайчики», «Дуже швидко бігаємо по сонячних промінцях, і не втомлюємося ніколи, і холоду не, пої... не боїмося геть», – вів далі Терентій. «Блискуча ідея», – радісно вигукнув директор, – і Терентій одразу ж зник. Розділ 4. Умка Сонячний зайчик Терентій біг по безмежному сніговому полю. Щойно закінчилася полярна ніч, і почався полярний день. Як ви, мабуть, знаєте, на півночі в Арктиці півроку триває ніч, а півроку – день. Тому Терентій не боявся, що сонце раптом зайде, і йому доведеться припинити пошуки. Але куди ж бігти? Де шукати того Діда Мороза? Кругом ні душі. Німутна біла тиша. І раптом Терентій побачив сніговий барліг біля якого маленький білий ведмедик ліпив зі снігу пиріжки, як наша дідлашня ліпить з піску. Таренті підбіг до нього. «Здрастуйте! О, здрастуй! Ти хто?» Здивовано звів на Таренті очі ведмедик. «Сонячний зайчик Тарентій, а я білий ведмедик Умка. Тато і мама пішли на полювання, а я, бачиш, пиріжки із снігу ліплю». Слухай, Умко, а ти не знаєш, де тут у вас можна знайти Діда Мороза? Діда Мороза? схилив голову набік Умка. Взагалі-то я не дуже багато знаю. Ти що, тільки прокинувся після зимової сплячки? Ні, у нас, білих ведмедів, зимової сплячки не буває. Просто я ще маленький, у березні тільки народився, але стривай, дід Мороз, Дід Мороз. «Мама мені розповідала про палац Дружби Морозів. Може він там?» «А вже ж, а вже ж!» – зрадів Терентій. «А де? Де той палац?» «Здається, отам», – показав лапкою білий ведмедик. «Дякую тобі, Умко! Ну, бувай здоровий!» І Терентій пострибав у той бік, куди показав Умка. Довго біг Терентій, аж от побачив величезний крижаний будинок, що виблизького на сонці. «О, це, мабуть, і є палац Дружби Морозів», – вирішив Трентій і, не вагаючись, проскочив крізь крижану шибку до палацу. Адже сонячні зайчики легко проникають крізь усе прозоре. Розкішна кришталева зала була порожня. Та раптом крижані двері розчинилися, і до зали увійшла висока струнка жінка у білосніжних шатах, з крижаною короною на голові. В руках вона тримала чорне дзеркальце. — Хто посмів порушити мій крижаний спокій? — холодним голосом спитала вона. — Ой, та це ж снігова королева! — майнула у голові у Теренті. Малий недоумкуватий умка переплутав і спрямував мене не в той бік. Теренті хотів щось сказати, але не встиг. З чорного дзеркальця снігової королеви раптом Зіскочив сонячний вовк і пострибав до тарентія. Терентій кинувся навтіки. Розділ 5. Юль Томтен. Терентій щоду біг по снігових кучугурах. А за ним, завиваючи і зловтішно реагочуючи, гнався сонячний вовк Вовила. Звичайно, з'їсти сонячного зайчика сонячний вовк не може. Обидва вони незнищені. Бо зроблені із сонячних промінців. Але скільки ж можна тікати, час іде у казковому лісі звірі голодують, а Тренті, замість того, щоб шукати Діда Мороза, гасає по снігових полях. І ні втекти, ні сховатися навкруги тільки сніг і крига. Тренті був просто у відчаї. І раптом він побачив красеня оленя, запряженого у барвисті санки. У санках сидів маленький кумедний гном. Терентій не роздумуючи стрибнув у санки, і сонячний вовк одразу зник. Видно, зустрічатися з гномом йому не хотілося. О! здивовано глянув на Тарентія гном. Ти звідки взявся? Я, сонячний зайчик Терентій, з країни сонячних зайчиків. Шукаю нашого діда Мороза. Кажуть, він може бути у палаці дружби на морозів. Ти диви, а я саме туди їду, сміхнувся гном. А ви хто такий, вибачте, поцікавився Тарентій. Я Юль Томтен, скандинавський різдвяний гном. Теж живу у палаці Дружби Морозів. Раніше наш Санта Клаус розносив подарунки дітям на Різдво і Новий рік, а тепер зібільшого я, бо він старенький, йому важко. А чого палац так називається? Дружби Морозів. Бо туди... Коли настає літа, збираються Діди Морози, Санте-Клауси, Святі Миколаї, Різдвяні гноми з усього світу. Бо ж усі ми робимо одну добру справу – вітаємо дітей з Різдвом, з Новим Роком, даруємо їм подарунки. За розмовою не щулися, як вже й під'їхали до чудового Снігового Палацу. Розділ шостий. У палаці Дружби Морозів. Сніговий палац Дружби Морозів геть відрізнявся від Крижаного палацу Снігової королеви. У Крижаному палаці було порожньо безлюдно, а в Сніговому – гамірно і весело. По залах розгулювали діди Морози, Санта-Клауси, Святи Миколаї, різдвяні гноми в національних костюмах. Весело перемовлялися, жартували і сміялися. Виявляється, крім своєї національної мови, Кожен володів ще й з спільною міжнародною мовою. Добросердною. У кутку Терентій побачив якихось куметних дітлахів. «А це хто такі?» – здивовано спитав він. «Тролинята», – сказав Юль Томтен. «Діти тролів спантеличився сонячний зайчик. «Але ж тролі злі. Як вони можуть бути в палаці дружби?» «Є тролі злі, а є й добрі». Злі тролі дітей не мають, а добрі тролі та їхні дружини Гульде мають дітей троленят і живуть дружними родинами. Ну, ходімо шукати твого Діда Мороза. Дітів Морозів було багато. І російський Дід Мороз, і білоруський Дід Мороз, і Санта-Клауси, американський та європейський, і німецький Вайнахстман. І англійський Фазер Фрост, і французький Пер Нойль, і італійський Бабо Натале і багато інших. Та от нарешті Терентій побачив рідного Діда Мороза з казкового лісу, а порів Бабу Морозиху з відром на голові, і мітлою в руках, і снігуреньку, і ще кількох Терентію незнайомих жінок і чоловіків у білих шатах. О, здоров Терентію! Здивовано вигукнув Дід Мороз Як ти тут опинився? Знайомтесь, оце сонячний зайчик Терентій Із казкової країни сонячних зайчиків А це Терентію мої родичі Дружина Баба Морозиха онуки Снігуронька і Дюдя Їхня мама Невістка моя Пані Сніжана Володарка Першого Снігу А це її батьки Свати мої Пан Бурулька Та пані Відлига а синок мій, козак Морозенка, татусь дюдісні Снігуроньки, на роботі зараз виконує важливе завдання. Тренті не наважувався перебувати Діда Мороза, бо ж не можна перебувати старших. І тільки як Дід Мороз закінчив, швиденько розказав, що його привело на північ у Палац Дружбен Морозів. «О Боже!» – сплеснув руками Дід Мороз. Це ж мій синок, козак Маразенка, не до Тож якраз його завдання – оберігати заморожувати продукти у літню пору, аби підлий порча їх не псував. Не інакше, як щось сталося, і ніхто ж із нас не може зараз туди дістатися, щоб перевірити. Ми ж одразу розтанемо. – А як же козак Маразенка у нас там не тане? – спитав Тарентій. Край казкового лісу височить двовершинна гора сніговерла. На одній з її захмарних снігових вершин навіть у найспекотнішу погоду лежить сніг, і козак Морозенка вдень ховається у сніговій колибі, а вночі на своєму крилатому білому коні лебеді спускається з вершини і крижаною шаблею відганяє від продуктів таємного агента Порчу. Ну що ж, тоді я не, не баритимусь. Мерщій подамся назад до казкового лісу. Спасибі вам, прощавайте. І Тарентій щодуху помчав назад у казковий ліс. Розділ 7. На Сніговерлі. На одній із засніжених вершин сніговерли, біля снігової калиби, сидів на крижаному ослоні козак Мразенка у білій. Смушовій шапці у білих шароварах І у білому вишиваному кожушку на опашку Він гірко плакав З його небесно-блакитних очей лилися сльози На льоту замерзали І голубими дзвінкими крижинками падали на землю «Що сталося, козаче Морозенку?» – спитав Тарентій. «О, це ти!» – звів на нього очі Морозенка «Ні, трохи не здивувавшись, його появі». Біда у мене велика. Кілька днів тому хтось приспав мене надвечір, коли я вже мав рушувати на роботу. І поки я спав, десь подівся мій вірний кінь-лебідь. А він же в мене зачарований. Зі снігової вершини його силиміт забрати не можна. Як хтось намагатиметься його це зробити, той сам загине і коня загубить. Невже пропав мій кінь навіки? «А як я спав? Які жахи снилися?» «Я ж без коня зі снігової вершини зійти не можу. Растану відразу». «Жахи, кажете, снилися?» «Так тож, мабуть, вас пан Морок приспав, начальник канцелярії нічних кошмарів, вигукнув Теренті. «То, певно, його робота, його команди, баба Яги та її брата молодшого Бабая. Що ж робити?» «Спробую вам допомогти», – сказав Тарентій. «Спершу розвідаю, що і як, а там побачимо». «Сподівайтеся, чекайте і в тугу не впадайте». І зайчик зник. Розділ 8. Підслухана розмова. Біля резиденції Баби Яги, хатинки на курячих ніжках, сиділи пан Морок у чорному плащі з каптором, Баба Яга у чорній сукні – і кресла тому дамському капелюшку з вуалю. Та її молодший брат Бабай у чорних джинсах і чорній майці з черепом і кістками. Хе-хе-хе, задоволено потирав руки, пан Морок, закрили ми таки ненависну нам лісову школу. Голодні школярі по домівках сидять, директор – бурмило, лапу смокчі. Вчителі ледве дишуть, занепав казковий ліс. Скоро всі й дуба вріжуть. Хе-хе-хе. Це ж я придумала коня лебедя на другу вершину перетягти і у снігову стайню замурувати, щоб козак Морозенка не міг ним скористатися, поспішливо вигукнула баба Яга. А хто перетягував, хто стайню снігову будував? закричав бабай. Еге, перетягав. Тільки й того, що з колиби соєнного витяг і до своєї мітли прив'язав. А я вже на другу вершину перенесла. «Не сваріться, не сваріться!» Примирлося, мов пан Морок. «Якби я, козака і коня не приспав, нічого б ви не зробили!» «Але головний герой у нас зараз гнилай Суваєвич!» «Гей, порчу, де ти там?» «Я тут, ваша темність!» Почулася біля хатки. «Та ну тебе з твоєю невидимістю!» Скривився пан Морок. От не люблю говорити з кадрами, яких не бачу. Ану, вдягни щонебудь, щоб я тебе бачив. Дай йому бабу якусь одежину. Хай візьме халат, мій рябенький, хустину й чубати, буркотнула баба яга. Таренті, що причаївся за димарем хатки, вирішив далі їхньої розмови не слухати. Треба було поспішати, бо сонце вже стояло на вечірньому прузі. Розділ дев'ятий Терентій знаходить вихід. Козак Морозенка з нетерпінням чекав Терентія. Ну що, що? вигукнув він, побачивши нарешті сонячного зайчика. Терентій переказав козакові підслухану розмову. Отже, кінь живий, це головне, радісно вигукнув Морозенко. Але як же його звільнити? Через прірву я не перескочу. І спускатись з цієї вершини, щоб піднятися на ту, я не можу. Як спущусь, одразу розтану. Тільки на крилатому коні лебіді по землі літати можу. Стривайте, сказав Трентій. Я зараз збігаю, подивлюсь, де снігова встання, як там кінь-лебідь. А тоді прибіжу, щось придумаємо. І сонячний зайчик перелетів на другу снігову вершину. Дивиться. Справді, стоїть на вершині снігова стаяння, з усіх боків снігом замурована. Лише зверху дірка, з якою пара клубочиться. Дихає крилатий кінь. Зазирнув таренті крізь ту дірку в середину стайні. Бачить? Стоїть похнюплений крилатий білосніжний кінь. Налигачем до крижаного стовпа прив'язаний. І тут майнула у голові Тарентія думка. Прискочив він до козака Морозенка і каже, «А ви можете зробити з криги велику збільшувальну лінзу? Нема питань. Я ж Морозенка. З чого-чого, а з криги будь-що зробити можу. То робіть швидше, поки сонце не зайшло». Зробив козак Морозенка з криги з деревинницьке збільшувальне скло. А тепер спрямуйте... Сонячний промінь крізь нього на снігову стайню. Я по тому променю пробіжу і сонячним факлом пропалю двері в стайні, розтоплю крижаний стовп і звільню коня лебедя. Ну, ти ж і розумняга. захоплено вигукнув козак Морозенка. Так і зробили. Пропали в теренті сонячним факлом двері у стайні, розтопивши сніг перерізав крижаний стоп, звільнив лебедя. І кінь миттю пролетів до свого господаря. От, якби знаття, де зараз той таємний агент Порча. вигукнув козак Мразенко, та ще, якби був він у щось вбраний, щоб я міг його в і у снігову станю замурувати. Я знаю, де Порча, сказав Тренті, і він якраз одягнений у халат Бабоягинський у хустку і чоботи. Мершій до хатки на курячих ніжках. Розділ 10. Перемога. Ну, добре, сказав агент Порча. Скоро всі мешканці казкового лісу перемруть від голоду. А що я тоді далі робитиму? Ну, такий спеціаліст у мене без діла не сидітиме, заспокоїв його пан Морок. Щось придумаємо. У нашому ділі безробіття не буває. Це точно, хе-хе-хе, хихикнула Баба Яга. Однозначно, заикнувся Бабай. Будемо розширювати лихі справи за межі казкового лісу. Хіба мало різних казко, пан Морок не доказав, бо в цю мить з'явився сонячний зайчик Терентій зі сліпучим списом променем і блискавично кинувся до пана Морока. Тоді до Бабайяги і до Бабая засліплені вони попадали на землю і не вгледіли, як слідом за Терентієм. На крилатому коні лебеді з'явився козак Морозенка. Миттю схопив агента порчу, вкинув у крижаний мішок і так само швидко зник. І Терентій зник, так само. Ой, ай, ой! Скрикнули пан Морок, Баба Яга і Бабай, нарешті отямавшись. «О, а де ж мій агент Порча?» – вражено вигукнув пан Морок. Але було вже пізно. Козак Морозенка вже був на Сніговерлі і замуровував агента Порчу у Сніговій стайні. Відтепер жодні злі сили не могли розморозити гнилає Псуваєвича. А козак Морозенка дав собі слово пильнувати – що пан Морок знову не приспав його. Розділ 11. Відродження лісової школи. Наступного ранку всі мешканці казкового лісу виявили у своїх домівках новісінькі холодильники «Морозенко Супер», які несподівано з'явилися вночі у кожного. В холодильниках було повно-повнісінько свіжих наїдків на всі смаки, а шкільна буфетниця Страусиха Ема Еммануїлівна, крім продуктів, виявила у морозильнику шкільного холодильника морозово, пломбір, казковий, лісовий. По три порції для кожного учня і по дві порції для вчителів і директора. У лісовій школі відновилися заняття. Але перед початком уроків Бурмила Михайлович зібрав увесь учнівський та вчительський колектив і розповів про пригоди їхнього новачка, сонячного зайчика Терентія. Розгублений Тарентій сидів, опустивши одне вухо вниз. Він не звик бути у центрі уваги. Сьогодні вранці, ще до початку років, директор викликав сонячного зайчика до себе в кабінет. І Терентій щиро йому все розповів. Ви ж розумієте, не міг він не розказати, який би це учень щось приховував від директора школи. Бачите, який у нас новачок славний, з гордістю сказав Бормило Михайлович. І скромний. Сам би він ніколи вам про свої подвиги не розповів. Бачите, як червоніє? Раїска мняво метнула нищівний погляд на вовчка Вовченка і Рудика Лисивенка й прошепіла. А що ви про нього казали? Бебебе безсовісні, підхопила Зіна Бабешко. Ми ж не знали. Пром'як вовчик Вовченка. а рутик Лисвенко похилив голову і мовчки зітхнув Справді, що скажеш? І діти у діда Мороза, виявляється є, сказала Хрюша Кабанюк, батьки Снігуричині. Та ще які батьки. вигукнув колюко колючка. Козак Морозенко, володар холодильників, творець морозова смачнющого, і панна Сніжана, додав Кося Вухань. Я певен. «Ми ще про неї почуємо». «Вона – володарка першого і останнього снігу», – сказав Терентій. «Перші весняні квіти – проліски, під снігом вирощує, а землю снігом на весну напуває перед тим, як на північ податися». Продзвонив дзвоник, почалися уроки. «Терентій зайчик», – сказала класна керівничка Пантера Ягоріна, «я записую тебе у журналах на додаткові заняття. Ти багато пропустив». Мусиш доганяти, Прикріплюю до тебе косю вуханя і колька колючку, вони тобі допомагатимуть. Герой не герой, а вчитися треба. Він дожене, дожене, вигукнув Кося вухань. Він здібний, вигукнув Колько Колючка. Якщо не буде сумлінно працювати, ніякі здібності не допоможуть, суворо сказала Пантера Ягорівна. А тепер поклали лапка на парту, слухаємо уважно. Поясню новый материал. Починалися шкільні будні.